Eta gurekin da astelenero bezela Zumaia Larregi museotik etorrita Xavier Kerejeta Arratsaldeon Arratsaldeon Aurreko astelenean eh, Xavier aurkeztu zenigun eh, Dominik Garat baino esan ere esaten zenuen hauek eh, bi Anai Garat eh, Anaiak eh, bi zirela eta biak eh, bakoitzak eh, bere da, bidea egin zuela mm -hmm. eta biak ere zirela garrantzitsu eta aipatzeko eta ezagutu beharreko Dominik bai. ezagutu genuen, eta? Eta dugu, bueno, anaik gehiago ere baziren, baina hemen interesetzen zeitzkegon dira Dominik, eta Dominik Joseph. Mm -hmm. behar behar, izango da Joseph esatea, bai. nasketarik eta ez esateko. Bestearekin bai. Bestea bino gazteagoa, eta hau ere Frantziak euriltza parte hartu zuena. Mm -hmm. Parte hartu zuen, bueno, hasiko gara beti bezala, esan ez, Bayonan jaio zen, Milia Zaspirion da Berroita Bederatzian, eta hau ere abokatu izan zen, lanbidez, baina Parisera joana, Bestea bordelen geratu zenan ospetxo gintzen hau Parisera joan, eta han bai egin zela ospetxoa, bai abokatu gisa, eta baita filosofo eta idazle gisare bai, ez? Mm -hmm. Bueno, hemen garren mendeko gizon hauek denetarako Baila balio eizu. menzuten, <laughs> ez dakit egiten zuten, hori frantziako entziklopedian, eta, bueno, ba, gara hiartako giro progresistenetan ebilitako e gizona zen hau ere, bere anai abezala. Mm -hmm. Eta bordelen, bestea Parisen, gero ja frantziako iraultza ezenean, bueno, esan genuen nola bildu ziren etatu horok horrak edo, eta hauek lapurdiko irugarren estatuko ordezkariak joan zirela. Bueno, joan zirela hau parisen zegoen, berbada aurregatik geren merkeagoat zitzan zitzaien, ja. baina, bueno, ospea undiko gizona zen, ez eta lapurdiko eta aukeratu ezen zen. Ordezkari dotore bat ez zuten, eh? Orria, josef, eh, garat, claro. euskaldunak, parezen. Normala da, hartzea, baina parisen itzala undia da zukan gizon bat, ba, ordezkari eta horrela aukeratu zuten, eta hango, bueno, ba, estatua haietan ibili zen, orduan esin zen, frantziako iraltza, honek parte hartu zuen, iraltzaren alde, eta, bueno, ainalde hartu zuen parte azkenean ministro, justiziako ministro ere egin zuten, eta errege loizamase garren ari. Bera, Bai, bai ministro, izan ministro, zen, ministro izan eh, Fran zen Franziane, Fran eh? bai. Es, bestea ere erean zarena esan izan genun no? oso importante izan zela asambledako, bueno, billera hartako idazkaria ta bueno, au ministro izan zen eta R.G. Louis XVI-renari ba lepoan moztu berzio utela zutenean edo hau eh, ministro zen eta arkeman zion berria erregeri, ri ba lepoan moztu berzio utela, dirudienez, dirudienez, kontrakobotua eman nomen zuen, e, garatonek, e, Josef garatek, baina, bueno, ala ere, bueno, gehien guakau laukeratu eta eman zion, eta erregek nahiko ondo hartu nomen zuen, hiru bueno, eguneko epea eskatu zion, eta paiz bat, eta, bueno, arekin prestatu ala egin nomen zuen, bai. Beraz, itzala hondiko gizona, iraultza, esi, esi, datekan. Baina, Bai, e, garatentzat ere etzen oso eroso izan, dimititzekotan egon zen, e, azkenean lagunek hulkatu zioten ez egiteko, eta ez zuen dimititu, e, baina nahiko izan zen keiniura dimititzeko, eta bueno, kontrako keiniura ez, erregea hiltzeren kontrako keiniua, baina nahiko izan zen, ja, etxaiak eskuratzeko, eta gero, bueno, gartzelara joateko hau ere, ez, bere gestio gaizki egina e, izan zela, eta, bueno, ez dago garbi, bai, gestio gaizki egina honen ez dago gaizki, honen er izan zenik, baina ja, o, hartaz baliatu ziren, ba, bueno, ez honen kontrako salaketak egiteko eta gertzelera bi E. Etzan e, giro gozoa aurasean edo txuria edo beltza izan gozaien gustia momentu rexan. hartan. Etzen bat ere erresa egia san, bueno, lengoan ere esan genuen, ez? Oso erresa zen ba hortik e, igotzea, baina erortzea ere oso erresa zen eta erortzean izan ziteken gartzela, izan ziteken desterroa edo izan ziteken gilotina. Bueno, hori gertatzen zen lehen, gertatu zen orduan eta gertatzen da orain ere. Hmm, bai, e, kriti, kritiko azaltzu and e they dena bai, ez da inoren gustoko izaten. Bai, hori beti gertatzen da. Oso curioso da iraultz hau abastenda batez ere beti esaten dugu, ez, e, askatasuna eta berdintasuna eta anaitasuna, fraternitatea arrebatasuna ez anaitasuna gainerak dizan bai, izanezkoen bai. abaitzen hain besteko etziren, baina bai, gero askatasuna hitz egitekoa garai batean, bueno, erab bat moztu zen, ez? Ikaragerri erriskutsoa zen hitz bat txantxetan esanda ere nahikoa zen, ba gartzelera joan eta gilotinapean bukatzeko. Garatau Robespierren orduko bueno, buruaren laguna zen, eta azkenean libratu zen gilotinatik, baina horregere esan naizun Robespierre erortzen zenean, behar bada, bera ere, arekin erorizela. Eta ez dakik goz, ondono egin zuen gizon honek, baina libratu zen berriro ere, Robespierre zenean erorizenean ba, gara ere libratu onik atera zen, bintzat, eta gartzelatik mm -hmm. ere atera zen. Ez zen eta... <laughs> Esan daiteke ira ultsa bukatusela... Ez egia sa nonekin, etzen hau izan zen iraultzaren faseri, bueno, e, gogorrena, bai, terrorea, esaten zitzaiona, bauri berroge mila lagun gilotinapean hil zituena, errege berere bai, erregeina ere bai, baina, bueno, arekin batera beste mila lagun eta hoietako asko asko ordura arti iraultzaile izanak, eta, bueno, iraultzaile zirenak, baina, bueno, nola fakzio desberdinak eta ba ziren hori e, zaile zen, orekan mantenitzea, ba, mila kalagun hil ziren, baina iraultzak aurrera segitu moderatu egin zen, baina aurrera segituzun eta mundu zarrura, mundu tradizionalura, etzen sekulari, etzule hori ere argi dago. Era erabate ezabatu zutela esan daiteke beraz. Ba. Era bat edo, horretarako denbora gehiago berda, baina... Bai, baina, bai, ja, baina baseak edo mundura aldatzeko baseak jarriak ziren, eta oiaia ja, etziren aldatuko naiz, eta gero etorreko diren ba, moderatuagoak, eta baina bueno, mundua etzen berriro ere berdine izango, ez frantzen eta ez da gainerako tokietan, ere iraltzako, frantziako iraltza egin ondoren. Erra gehaak Eta beste buru bat jarri behar. Bai, ezkenian, bueno, izan zen hor, bueno, nola, sango, bueno, que ba. Goberno desberdinak, gero, ba, horiz, erradikala gero moderatuagoa konstituzio konstituziu baterikin zen, Garatek parte hartu zuen, baina konstituzioak ba bide manzion Napoleoni, ba, bere burua konsul lehendabiziko eta azkenean emperadori izateko. Iraltza kurioso ezan marra, errake balken du. Hori, hori bai esan zela ikaragarria ez da? Bai oso kurioso da, gainera emperadori monarkia bat. Monarkia hakin bukatu zuzera eta emperadori bat izateko. Beste monarkia bat altxua goa ere ezartzeko. Azkenian ere erorizena eta restaurazio bat, eta berriro monarkia, baina prozesua oso komplikatu, oso, la, oso luzea eta oso korapilatxua izan zen, oso bortitz ere, bai? baina gauza, e, prozesu horretan mila gauza gertatu zerenez, eta berbara da kontradizio bat, egila da emperadore bat, baina ez enperadore tradizional bat hori ere. Heria, ja, ezin da konparatu Japongo emperadorea eta Zakinungo ez. emperadorea eta Napoleon izan zen emperadore motarekin da? No, eta garatek e, zer egiten du e, garaje honetan esan duzu eta konstituzio horren Con, e, bueno... parte hartu zuen, bueno, konstituzioa egiten e, idazten eta uh -huh. ez, e, bueno Azteinian, frantziako ba, gobernu berri izango zenaren hartan ba, parte hartu zuen parte oso importantea, eta, bueno, gero Napoleonek ere eskertu zion, eta bere konfientzazko gizona izango zen. Bera, bera... Napoleonekin ere ondo konpontu zen garat. Bai, bai, bai, bai, bere konfientzazko gizon bat izan zen. Horrak ekarri altzigune zer honik. Bueno, ekartzen altzigun, azkenean onik edo txarrik gerra gehiago ere ekarri zegoen Napoleoneko hori argi dago. ez Baina, Napoleonen gerrak etziren izan besterik gabe gerra territorialak lurra hartzeko, besterik gabe, ordura arte izan dagoak, bezalakoak. Beste lako gerrak izan ziren, gerra politikoak, ez? Sistema bat, e, bueno, azken finanez, sistema politiko bat, bakarri sistema politiko sozial, ekonomikoa, erabat ezberdinazen mundu berri bat, inposatzen saiatu zen. Azkenean, porrot zuen, baina Beti, esan behar da, aurreko egoera ere, etzela sekula itzuli. Europa osoa, Napoleon handik pasata, desberdinia izango zen. <hazurra> Aurrera pauso esango zenioke joake honi? Bueno, historiak aurrera egindu, baina aurrera zer den ez dago lerro bakarra ez, mila lerro izan zitzezken eta hemen aukera bat e, eman zen eta hori aurrera joan zen. <hum>, bidean beste aukerasko geratu ziren, e, lenguan esan genuen bestean aiarekin, ba hori e, tradizioa eta modernitatea ustartzeko aukera bat galdu zela bidean, ez? <hum>, eta se gertatzen zen orduan gure biltzarretan eta... Biltzarrak desagertu egin ziren, esan genuen aurrekoan, eta Euskal Departamentu bat ere sortzea etzen lortu. Baina, bueno, ideia horrein dikantxe zegoen eta azkenean garatek garat gazte honek egingo dio Napoleoni beste proposamen bat, behar bada horrekoa baina usartuagoa da eta izango da Euskal Estatu bat sortzea Ba, itza bingo dugu proposamen e, horretaz bere ala Xaber e, dagok igun e, hori egin ondoren Ordu biterrietatik lauetara aien ne ordua Euskadi Ratian Emakumea bazara, berrogeita mar eta irurogeita urte bitartekoa, komen izizu jakitea osakidetzak titietako minbizia garaiz detektatzeko programa antolatu duela. Gaŝutasun ha unamamografia runbaten bidez detekta daiteke. Horregatik, Osakidetzak mamografia egiteko gutuna bidaltzen dizunean, ez alantzarik izan eta egizu. Zure osasunak garrantzi handia du zuretzat eta etxekoentzat. Osakidetza, Euskodia orlaritzako osasun saila. Ugidari bazara, jakintzazu eusko jaurlaritzeko garraio eta errilansailak trafikoko ertzaintzarekin batera, merkatalgaien eta bidaiarien trafikoari buruzko inkesta bat jarriduela martxan autonomi elkartean. Inkestari nahi duenak erantzun gotio, eta erabat konfidentziala izango da. Jasotako datuak berriz, gure errepideak hobeto ezagutu eta plangintza egiteko erabiliko dira. Horrelaba, ertzaintzak gelditzeko eskatzen badizu, Mesedez, La Gonza Jesus Eusko Jaurlaritza Garraio eta Herri lan Eta zuk, erratia entzuten horizaren horrek idatzi al dauka testamentua Testamentua hotan hartuta etorriko gara gaur Testamentua ez da ilzorian egiteko lana esanahi handia eta xeetasun asko dituen dokumentua da Testamentuaren berri lasai Bilboko notarioak emango dugu. Gau giroan testamentua aotan hartuta, gaueko hamaiketan. Ezagutzen aldituzu zu hor Zumalakarregi museoko Zumakit maleta didaktikoak. Emeretzigarren mendeko Euskal Herria jolas giroan ezagutzeko modu egokia. Ikastetxe ludoteka kultur talde naiz familiarako doan usten ditugu. Deizazu gaur bertan bederatzi lau iru, sortzi sortzi bederatzi bederatzi 00 telefonora. Ormaiztegiko maiztegiko Zumalakarregi museoa. Euskadi irratia, aiene. Ziraultza frantzesaren e, garaira ekarri gaitu e, bi astea guetan e, Xabierre kerejetak e, garat e, anaien aurkezpena egiterakoan. Xabierre zaten zenuen e, aurrean. Estatu eh, berri baten, proposamena egiten zio la Napoleoni Josef Garatek. Bai. Esan dezakegu beraz, Josef Garate independentista zela? Ez. Ez? Ez, estatu bat Euskalduna, baina eh, Napoleonen imperio imperioaren babespean, E moddu oneean esan da du, ez imperio horren aliatu izango zen estatua izango zen beraz ez da independentismoa ez besterik abez horreke. Uh -huh no ere hola era independentzia inork ez dauka, <risa> ez? Bueno, eta Napoleonekin neregutziago <risa> <Are gutxiago. risa> eta Espainiako erresuma baraki gozer egin zuen, ez? Erregeak kendu eta berea <risa> naia jarri eta orduan ba España independentia zela sentzekien ba, ez, ez, edo beste tokietan ere bai. Baina, bueno, e, Orentze bertan entzun dugu Marsellesa, esan dugu gizon hau ba Frantseko biraultzan zaildua zela eta horren aldeko aposto oso xutzoa egin zuela, baina euskalduna zen eta euskal nortasunaren nolabide kontzientzia ere bazekan. Hmm. Independentismoa da konzientzia politiko bat eta hori beste kontu bada, ez. Dena dela oso aurrera pauso hautdie egiten du, ez? E, Bueno, ba, Euskal Estatu bat tola besterik gabe aipatzea gainera esan behar Euskal Estatu bat ez iparraldekoa bakarrik e, iparraldea eta hego aldo hegoaldea e, Horrek ez nahi bai duela e, Euskal kontzientzia bat gauza bada frantziarekin eta ondo edo geizki edo moldatzea edo baina horren barruan egotea eta beste badaia estea ba, hori eta honek esaten zuen liburu batean ere ala esaten zuen. Euskaldunak ezzirela ez espainolak ez frantsesak. Eta orduan egiten duenean alako proposamen bat, ba, bai oso berretzaila da. Naiz eta imperio honen babespean egon, Ba, bueno, eh, egia esan oso berritzailea izan zen. Mhm. Uh -huh. Proposamena. Eta zerke galdu zuen hau? Eh, esan dienuke eh, zergatik que etzen e, zer bideratu edo aurreratu ideia honetan? Bueno, berak Napoleonio gustatu. Do? Napoleoni interesatu egin zitzaion eta, bueno, e, gehiago ere eskatu egin zuen. Oso proposamen interesgarria zen Napoleonentzat. Ze, azken fina eskatzen zuena zen, bueno, asteko e, estatu bat, estatu txiki ezen zena Frantzia eta Espainiaren artean, e, beraz, koltsoi moduko bat egintzen zakenan, bere modura ere suitzak egiten zuena, ez, suitzako erregimena bere zixamarra zen, e, mondu tradizional bat zen, baina errepublikabat, etzen baur duko monarkia absoluto bat, talakorik bere lege propioa behazioen, nahiko egin bueno, eh, askatasunaren aldekoak edo berdintasunaren aldekoak zirenak eh, liberal izan gabe, baina beste aldetik balio estrategikoa badu suitzak edo bazuen orduan, ez? Frantzia iraultzaile batean, Austria absolutista bestean eta Austria barkatu suitza erdilean, ez? Uh -huh. Orduan hor, badago bat, behar bada euskal herriak antzeko jokoa egin egintzitzakena. Zergat ikutxe egin zuen, alde guzietatik badirudi eta Bano, e, gareten, ide jagona zela. Eta... Gara ten proposamena zen, oso proposamen interesgarria erakosten duena Euskal kontzintzia bat, baina horrek ez du esan nahi beste Euskaldunek kontzintzia hori zeukatena, eta gainera Euskaldun asko-tasko iroltzaren kontra zegoen. Esaten dugu hemen berriro tradizio, Euskal tradizio bat, eta e, modernitate hori, E, ustartzen saiatzen da baina beste batzuk, edo tradizioa defendatzen dute besterik gabe eta erabat kontraude Sisobabberriaren kontra, gode, Edo konturakoa, ez? Sistema mm -hmm. berria eta erabat berria eta tradizioa Ta. dena ezabatu behar da. Garat, bezalako, iraultzaile batek ikusten zion e, nun baite, bueno, tradizioari alde onaren bat ere? Mm, bai, bai, bai. E, azteko, e, rebindikatzen zuen Euskal Estatua eta hizkuntza izango zen Euskara izkuntza ofiziala. Ordurako hizkuntza bazen Euskara, e, euskal hizkuntza oso zarra batetik baina hori tradizioa da, baina beste aldetik hori ofizial egite horietzen ere tradizionala, ez mm -hmm. e, oso zara zen baina tzen inoiz ere ordu arte ofiziala izan. Hori eskatzea, ofizialtasuno eskatzea, hori bai daela berretzelea. Itze egiten du Euskaldunen nobleziari buruz, noblezi, bueno, konzeptori oso tradizionala da, ez? Noblezia bere zona dela, ja. Baina, berak aipatzen duen noblezia Euskaldunena da berdintasunean eta lanean oinarritutako noblezioa, ez errege bateke mandakoa. Beraz, e, esan dugu, berdintasuna eta lana hoiek burgesen baloreatira. Ez? Hor duan, hor saiatzen da berriro uztartzen. Eta bestaldetik ba, Euskal legeak ere aipatzen ditu, esaten du nola ba, bere garaian ba, oso liberalak zirlea nola baita esateagatik. Hortuan hori bueno, dena ustartzen saiatzen da, ez du, azkenen ez du lortzen, baina bueno, badago hor eh, joko bat oso interesgarriaz, nola hartu gauza zarrak eta nola, nola berritu. Uhum. Eta bestaldetik esan behar da, eta hoda Napoleoni interesatzen zitzaiona, claro. Euskal tradizio maritimoa ikaragarri importante izan ezan hasela Euskal Herrian batezer euskal kostaldea oso aberatsa izena zen bai merkataritzen bai arrantzan eta bai gerrangerran gerran parte hartzeko ere eh? baina Espainiaren eta Frantsiaren eraginez... Eh, motere maritimo horieda galdua zen eta ingelesek hartua zeukaten mm -hmm. eta honek egiten duen proposamena da euskal estatu bat hori indartzeko eta berriro pizteko eta claro Napoleonentzat hori bai dela interesgarria ez ingelesei aurre egingo zien euskal kostalde bat hori e, mm -hmm. bai izan lotuportantzia eskenia ingelese kiriabazi zioten Napoleoni eta batez ere itsaso menderatzen zutelako eta Napoleonek Europa bai baina itzasoa ez eta azkenean hortan geldutzen eh uh -huh. Garatuek beraz ez zuen jarraitzaile askorik izan e, Euskal Herrian mm -hmm. ez bere garaian ez pentsat eta gero aipatzen da hori beti nazionalismo eta garaiaren proposamena ba aipatzen da baina ez e, jarraitzaileak ez eta kontrakuak berriz bai izan zituela. Horba dago bertso bat irakurriko dizut oso laburra baita baina oso interesgarria. E aipatzen du bauri garatek nola eman zion hiltzeko agindua erregeri eta nola lapurtarrak e, lotxatuta dauden damututa are haiek aukeratuzutelako garat. Ez bere botz bere bozka esaten den bere bozai bere botua eman ziotelako, damutu egiten direz, horregun segura esko izango da baten bat bai, bere botua emandakoaz dakoaz, damutua, baina bertxonek hori sekontatzen du, ez, munztro bati, ez, bere boz eman ziotela. Erraga zaleziran, e, beraz, e, claro, euskal herrian traizioz zale, lengoprograman esan genuen, eta gainera, ze parte iroltzak berak egiten dituen basakeriak, euskal herrian basaratarrean, ba, hori bai. ez, e, mm -hmm. desterroak eta, ba, deportazioiek, areagotu egiten dute kontrako erreakzioa Eta igualdean, gainera, iraltza etortzen den bakoitzean, gerra batekin etortzen da. Horrek ez du bat ere laguntzen, hori ba, eroltzaren aldeko jarrera bat pizteko kontrakua. Mm -hmm. Zer da, autore zagun batena, bertso hori edo anonimoa? Mm, Zdakit, e, bai, hemen aipatzen da, mono bat egiletzat. E, Zdakit, bera den benetako egilia, baina bai, beste bertso batzu ere leporatzen zizkio. Zorika isto egin zela unelako autua, ala nik ausitzen banaiz ongi hurrikitua, mustro baten horretan bertsuak moldaturik eta lapurtarren bozak arentzat galdaturik. Belaz garate azkenean ezzun oso fama onik hemen Euskal Herrian. Bueno, hau da kontrakuak esaten du na berbadaldekoak ere bad zituen, baina hoiek ez zuten ez zuten. Bera zera batean, bai, serenordeskaretsa berari emanzioten, baina bai, gero bai. historiak aurrera egitzen neurrian, ba badu di Klaro, historia. A botarte beres bat sortu zela, esta? Euskal Herrian iraltza oso bortitza izan zen eta horrek besterik gabe ere beresz erriakzioak sortzen ditu kontrako erriakzioak eta hemen oso garbi kostean dugu, ez e, da mutua dago bere botuen mutzioelako. Zergatik le, erregeri lepoan mozuzioelako, behar bada gero bestelako ba, aldaketa ekonomikoak eta igual hoien kontra etzegoen, baina halako iraltzak hartu zuen bidea, etzitzagien batereko meni. Mm -hmm. Galaten idatziak eta hola e, badira? M bai, badago idatzi bat e, gainera Bueno, idatzi filosofikoak eta, baina kasunetan interesatzen zaiguna zaigunada ba, esaten duna ba, bueno, e, ensaio bat edo e, frantxese idatzia. Honek Euskaraz bazekien, eskatzen zuen Euskararen ofizial tasunata, baina ezomentzen ja Euskaraz igaztiko gauza. Bueno, gaztetan aterazen eta bueno, gainera horretarako trebatu egin, berda, ez? Uh -huh. e, frantxese idazten zuen, baina idatzi zuen Euskaldunei buruzko, Euskaldunen jatorriari buruzko ensaio bat, esan ez nola ez ziren, ez españolak, ez Sanchezak. Gainera jatorriz feniziarrak zirela, esaten zuen horek. Katalanak bezala. Bueno, ez dakit katalara feniziarra diren, eh? baios kalduna. Bai. <laughs> ez bueno, behar bada hori ere esaten du ba, bere opikillari zu emateko ez, finiziarrak mediterraneo bere, erromatarrak baino lehenago mediterraneo osoa kontrolatzen zuten, lur gutxizukaten baina itxasoa oso ondo kontrolatzen, eta orduan honek esan nahi duna da, hori e, ez jatorri hori eman da, euskaldunak gutxigera erritxikeba gara baina itxasoa guria da, ez? Edo, edo, edo beharko zuen bintzat izan. izan. Eta espaldin bada, ba, españolak eta frantsesak eta gaizki maneiatu gaituzte lako izango da. Ederki, Javier, pa ezagutu dugu, gorkoan eh, Dominik Josef eh, garat, garat eh, anaiak, mm -hmm. eh, aurkeztu ditugu eh, bi aste hauetan. Datorren aztelean, best, azteleanean, beste pertsonaia bat, etorriko Na zaigu. Nafar bat. Nafarra, aurreratzen dugu. Nafarroa xabierbek. berekoa, eh. Baina nafarra, nafarra berekoa. <laughs> eta bere izena, basa dugu, bere historia, eta bere bizitza, eta bere obrak datorren, azte lenean, Xaiberk ere jetaren eskutik. Arratzaldeon eta eskerrik asko, Xaiberk. Beitezu ere.